Youtube csatornájára most már secpec meg lehetne a tízezer követő, és legyenek szívesek a Facebook oldalt használni, mert hogy az üzenő füzetként is működik, és az elkövetkezendő időben nem lesznek olyan kihagyások, vagy nem lesz olyan kihagyás, mint ami az elmúlt időben volt. Ez egy élő lebonyolítású beszélgetés, amely tehát kedden 11 óra 13 perckor veszi kezdetét, és remélhetőleg fél 1 -nél nem tart tovább, mert én nem gondolom, hogy annyi ideig fel lehet tartani az érdeklődést. A vendég Szabó Bálint a megjelölés politikus, ez a részemről helyes vagy helytelen? Hozzá szokták tenni, hogy botrány politikus, de maradjunk ennél. Én is jó napot kívánok neked is, nézőknek is. Egyszer találkoztunk a még naptévében, úgyhogy én ezért bátorkodom a tegező formulához hozzányúlni, illetve a nézőknek pedig jelzem, elsősorban a saját követőimnek, mert mi is berangoztuk, hogy mutassuk meg, hogy az 56 ezer követőből van pár százak. most gyorsan feliratkozik, és akkor megvan Jánosnak a tízezer, akkor valamit hoztunk is, az első politikus leszek, aki nem visz, nem hoz valamit. Köszönöm. Uh, egy rendőrségi körözésből tudom, hogy a születési dátum 1982. március 6-a az nem régen volt. Igen, uh... Te jobban tudod, mint én, ugyanis én nem vagyok biztos benne, hogy azon a nap volt. Én láttam születési, hogy a könyv kivonatot 7-ére, 8-ára, 9-ére is, de annak örülök, hogy ez nem egy friss élőkörözés, azt hittem most nyomtattad reggel. Nem, és nem és is jönnek a rend, három néven szerepel, ez Szabó Bálint Gábor. A doktor az jog? Igen, az jog, és a Szabó Bálint Gábor az mind a három fölvett név. Eredetileg nem is Szabó voltam, és nem is Bálint, meg főleg nem Gábor. Uh, valamikor ott 80. Kettő március első napjaiban születtem meg, Zsolt volt az eredeti nevem, és a vérszerinti anyám nem volt olyan helyzetben, hogy megtartsan, úgyhogy behatott egy árvaházba. Kilenc hónapos koromig december 23-áig éltem ott, sok sokakkal együtt, és aztán jött két jófej ember, akik úgy döntöttek, hogy őr És ők voltak a Szabó Ék, Szabó Gábor, innen lettem Gábor, meg Szabó is, a Bálint ott pedig ők adták. Mit jelent, hogy nem volt olyan helyzetben az édesanyád? Nagyon fiatal volt, és nem is önként vállalt. Ezeket tőle tudod? Nem, ő már sajnos nem él. Attól Ezeket régebben végebben persze. Ezeket... Találkoztál vele? Nem sajnos. Nem, nem lehetett, nem tudtál. Lemaradtam. lemaradtam, lemaradtam, mert amikor kikerültem a börtönből, előtte kicsivel meghalt. És, Ez nem az... Mikor volt a börtön? 2023. Ezért mondom, az, az nem volt olyan nagyon régen. Nem. Előtte de... meg lehetett volna tenni. Meg lehetett volna tenni, de ez mindig egy ilyen örök dilemma volt, hogy igen vagy nem. A börtön után már nem volt kérdés. hogy. szólt legismer... mellette? A kíváncsiság, meg az eredet történetemnek a megismerése. Mest szólt ellene? Nem akartam megbántani a saját szüleimet. Megbántottak volna? Lehet, hogy rosszul esett volna nekik, hogy most igazából mi dolgom van nekem azzal az emberrel, aki ugyan meg Hát ez mi dolgod van? Hát az anyád. Az anyám nekem az, aki fölnevelt. Ez mindig így marad, ő az édesanyám ráadás volt. Tehát én őrel mindig is úgy fogok tekinteni. Őt Ágnesnek hívják egyébként, hatos Ágnes, innen származik Újpestről. Én mindig őre fogok úgy tekinteni, hogy az édesanyám a Judit, mert ugye így hívták a anyámat, Ő pedig volt olyan kegyes, hogy annak ellenére, hogy milyen helyzetbe került nőként, kihordott, életet adott nekem, és volt egy felelősségvállalás benne, hogy beadott egy árvaházba. 18 évesen volt az a lány, amikor ez történt helyen történt Vasmegyében. Az élet ismétli magát. Az anyámmal is az történt, ami aztán 2004-ben velem is. És uh, az egyszer kíváncsi lennék arra az emberre, bármint, hogy megnézném magamnak azt az embert. Mert anyámmal. Mert a vérszerinti anyámmal, amit tett. Ahogy mondtam, ez nem egy beleegyezéses kapcsolat volt. Ezt honnan tudod? Uh, amikor megkerestem a és uh, Milyen okból? hogy megismerjem a vérszinti szüleimet. Magyarul, hogy volt próbálkozás? Ja, nem, próbálkozás volt, megkerestem. Kijöttem a börtönből, elmentem a Szombathelyi Gyám hivatalba, és hivatalos eljárásba, ez egy hivatalos eljárás származás megismerése iránti. Milyen gondolat született benned a börtönből? Hát mindent elveszítettem. És aki mindent elveszít, az aztán mindent. Hát... el. Mindent akkor, mindent. Amit itt a felvezetőben elmondtál a beharangozóban, az minden akkor történt. Elhagyott a feleségem, nem láttam a kislányomat. Beharangozóban hát, ez <Ss>? nem hangzott el, csak már olyan sok műsorban szerepelhetsz, hogy összetéveszed az én beharangozómat mások beharangozójával. Azt, szerinten... hogy a vagyonomat is elveszettem. Ja, a Facebookon volt, de igen, ebben teljesen. Ez így van. Figyelek én. Um, és akkor derüttkőjben meghalt? Akkor derül ki, ugyanis, hogy ha nem halt volna meg, akkor beleegyezése kellett volna, hogy én megismerjem az adatait. És amikor egy pár hét múlva felhívtak az első, tehát a kérelembeadását követően, hogy menjek el, elmentem és bemondták a nevét, akkor tudtam, hogy már nem él, hiszen ha élne, akkor ezt így nem mondhatták volna. Szóval... A temetőben már... volt el. Még nem. elmész Mindenképpen. Hol van? Szombat van eltemetve, ott ahol születtem azt az embert pedig, akinek köszönhetem a Igen. életemet, azt meg nem nevezném nevén, mármint hogy... Meg, hogy egyébként az ő nacionáliaiából is tisztában vagy? Ö, nem láttam még, nem volt szerencsően még látni. Az iratokban az apa ö, eredete az ismeretlenként szerepel, de hát ö, nem olyan nagy vasmegye, meg én onnan származom, úgyhogy az, hogy 81 nyarán kicsinált ilyen jellegű bűncselekményt E, azt az elég könnyű volt kideríteni. E, pontosan tudom, hogy ki. És ő ezt. Jel. Úgy tudom, hogy igen. És még egy ahhoz még egy börtön Ahhoz még valószínűleg, hogy kellene egy börtön, hogy találkozhassak is vele. Haragszolva? Nem, nem, nem, de jó volna tudni azt, hogy miért csinálta, amit csinált, és ugye szokták ezt mondani, hogy a vér nem válik vízzé. <sítható> Nem gondolom, hogy én erőszakos volnék, de azt mindenképpen, hogy indulatos. És ez az indulatosság, ez adott esetben akár jöhet onnan is. A vérszerinti anyámról, amit tudok, az csupasz szép és jó dolog. Kisgyerekekkel foglalkozott, lett aztán neki rendes családja, vérszerinti másik gyereke. Itt nevezünk rendes családnak? Hát ahol a férjével úgy van a nő, hogy nem erőszakosan. Tőled miért vált a feleséged? Hát szerintem ugyanazért, mint az előző kettő, mert azt, amit csinálok, azt normális ember nem tudja tolerálni. De a harmadik már tudta az előéletedet? Hát az előéletemet tudta, de amikor őt gyilkossággyanúsítottként viszik el mellőlem, és a kisányunk meg ott marad a garázsba őrizetlenül, arra szerintem akkor sem volt fölkészülve senki, amikor összeházasodtunk. hány éves? Most hat. És milyen gyakran látod? Két hetente találkozunk lélivel, úgyhogy... Ez beállt, hál' Istennek, plusz vannak a szünetek, van a nyár, úgyhogy klasszikus elvált szülők gyermekeként. Az első két házasságból is volt gyerek? Nem, nekem nem lehet egy gyermekem. Még a kislányunkat örökbefogadtuk, három hetes volt Léli, amikor örökbefogadtuk, úgyhogy sok a sorszerű ismétlődés az életemben. Anyám még engem örökbefogadta, kilenc hónaposan, nekem meg úgy alakult az életem, hogy én is örökbefogadtam egy kislányt három hetesen, nekem ő a kislányom. A harmadik házasságod mennyi tartott? Öt évig voltunk a Judittal házasok. Hát abból a börtön legfelje fél év volt, vagy hány, hány év? és fél hónap volt. Hát oké, okay, tehát nagyjából fél év. Mi volt abban az utolsó csepp? Tehát miért az volt az utolsó csepp? Nem a börtön volt az utolsó csepp, hanem az úgynevezett gazdatüntetés, meg a kötsei tüntetés. Amikor a kislányommal együtt a volt feleségem vár 35 fokban a hősök terén, Engem meg éppen négy tekes, a lábamnál, kezemnél fogva országvilág szégyenére elvisz a köcsei piknik bejáratáról, és megbilincselve bevisznek a siófoki börtönbe, akkor a feleségem úgy dönt, hogy akkor ebből elég volt. Ő nem akar még egyszer kitenni a lányunkat, se saját magát annak, aminek kitette magát akkor, amikor engem elraboltak. Megértem abszolút a Juditot se harag Ez bennem. a makói történet? Ez a makói történet. Nincsen bennem se harag, se neheztelés, valószínűleg 10-ből 11 nő így csinált volna. Mit mondott? Hogy elég volt? <gül> Erre gondoltam. Mekkora szerelem volt? Hogy Rész, ismerted meg? Részemről nagy. A Botka László ellen tüntettem Szegeden, egy városi ünnepségen, és ő meg ott volt zene és énektanárnőként a kórust, a gyerek kórust vezényelte. Aztán olyan szépen énekeltek, hogy a tüntetésből semmi nem lett, a lány, a sötét hajú lány elvarázsolt, és aztán nagyon sokáig próbálkoztam, mire beadta a derekát, egy 12 oldalas kézzel írott levelembe került az, hogy egyáltalán leüljön velem beszélgetni, mert hát ő is megnézte azért, hogy ki vagyok én, és az nem éppen volt számára sem megnyerő. Negyedik házasság? Hát azt mondják, hogy három a magyar igazság, és egy ráadás, úgyhogy terve van. Bár apám azt mondta, hogy fiam, ezt a harmadik esküvőm mondta fölát, és azt mondta, hogy fiam, ez az utolsó házasságom, vagy esküvőmire eljünk. De nyilván ez egy jó kíválság akar lenne részéről, hogy tartson a harmadik örökké. Ezzel együtt valahogy úgy bekötve, hogy nekem fontos az, hogy egy nővel megosztom az életemet. Az örökbefogadó szülők, a szülők hm. életben vannak? Igen, életben vannak mind a ketten, egészségesek, hálistennek. Istennek. Mérnök apám, tanárnő édesanyám, és hány 40 éve egyedül vagyok. Ugye ők örökbe fogadtak engem. Tudom, de attól de meg... Nincs, nem fogadtak örökbe másikat, és vérszinti gyerekük, nekik sem lehetett. Milyen gyakran látod őket? Hát naponta, merve reggelente beszélünk, azzal indul a napunk, hogy 6 és 7 óra között beszélünk, és ugye most már messenger segítségével minden nap látjuk egymást, de személyesen másfél-két Ők holoknak Csepregenvas megy szombat szombathely mellett. Élet, ahol indultál független polgármesterként? Ahol a legfiatalabb polgármester jelöltje voltam az országnak, 20 Fidesz éves támogatással meg KDNP, meg még a MKDS voltak, meg MDF, meg Kisgazdák, de igen, Fidesz támogatásra. A fideszesek úgy gondolták 2000, bocsánat, hogy volt az? Igen, 2000-ben, 18, 2002-ben, bocsánat, 2002-ben úgy gondolták a vasmegyei fideszesek, hogy euh, én alkalmas vagyok Cseprek polgármesterének, a 25 éve tanácsának polgármesterrel szembe. Um, én csak a saját szüleimből tudom hmm. kiindulni, ők már nem élnek, uh. Ők vajon kérdeznek-e olyat, mert mint a te szüleid, hogy fiam, mikor nő be a fejed lágya, vagy nem kérdeznek ilyet? Már nem kérdeznek. Mikor kérdezték utoljára? Hát szerintem még a börtön előtt. A börtön óta nem. Azóta tudják, hogy ez a lágyfej ez már nem fog benőni, vagy hogyha megkeményedett, akkor meg annyira megkeményedett, hogy azon már nem lehet faragni. Édesapám mindig azt mondta, hogy... hogy Vigyázzak, mert ha valaki hazudik, az aztán lop, aki lop, csal, aki csal, az meg börtönbe kerül. És azért a politikába, ahol a tisztesség ugye véget szokott érni, ott azért nehéz csak igazsággal előremenetelni. Ugye amikor Csepregen indultál a felsorolt pártok támogatásába, akkor voltál kereke 20 éves. Akkor Ez még így. jártál az egyetem. Igen, a jogi egyetemre jártam minden egy sarokra, Király utcába. Erdő Péter volt a rektorom, Magyar Péter, Kocsis Máté, Gulyás Gergő, Rétvári Bence voltak a akkori hökös fiúk. Mi megcsináltunk egy alternatív hököt a srácokkal, és ugye innen indult igazából az országos közéleti karrierem. Egyébként a veled való találkozás kapcsán. Mert hogy ugye meghívtuk 2002-ben a választás előtt uh, Megyesi Pétert ide a Pázmányra, miután meghívtuk Dávid akkor igazságügyi minisztert és meg Orbánt is. És aztán nem is lett volna ezzel semmi baj, de egyszer csak hív a rektor, hogy menjek be a hivatalba. Bemegyek, ott elvelem velem Erdő Péter, és kérdezi, hogy akkor hogy van ez a egyes Hát Mondom, hogy jövő héten péntek el lesz. az mondja, itt biztos nem. Mondom, rektor biztos, hogy meghívtuk, le van egyeztetve minden. Itt biztos nem lesz. Hát mondom, meghívtuk, alá van írva. az mondja, hol. Nem itt. Mutatja, mutassam a meghívót, nem akarok nagyon azt de ezt muszáj elmondanom. Uh, odadom neki a meghívót, és így kettőbe tépi a Magyar Kotülkös Egyház mai vezetője. Én meg annyira felháborodok, hogy másnap bemegyek a napkeltébe. Összefutok egyébként ott szerintem Fiala Jánossal a folyoson, és talán orosz, orosz, volt ilyen orosz kollega, jó orosz Józsi, Nik. talán neki mondtam el azt. Hogy ez micsoda felháborító dolog, és én így lettem egyébként, ha lehet így fogalmazni, baloldali. Ha lehet így fogalmazni. Um, <kül> hát ugye azt már eddig is kiderült, hogy ha te egy pázlán lennél, akkor az nem 500 darabos lenne feltehetően. 5 millió. Hát azt nem tudom, de 500-nál valószínűleg nagyobb. Mi az, ami téged hajt? Biztos a vérem. De hova? Mi előre? Az? Mindig előre. Ez az, amit akarok kérdezni, hogy mi az előre? Mert ami az egyik pillanatban előre, az egy másik pillanatban, egy másik szemszögből pont átra. Hát mert nem ismernek az emberek. Aki ismer nyilvánvalószínűleg Jóstenen kívül csak én magam vagyok ezzel így, az pontosan tudja, hogy honnan és hova tartok. Nekem egy teljesen egyenes élet után van. Valaki. Kis honnan fosikus, és hova tartasz? A Pannonhami és gimnáziumból, a római pápával való találkozástól, egy küldetéssel ennek az országnak az élére. Mi a, a küldetés? Egyszerű az, hogy jobbá tudott tenni a világot. Lehet, hogy valaki műsorvezető lesz, valaki édesapa, valaki elmegy orvosnak és gyógyít betegeket, más tanít euh, tanárként, az én kattanásom meg az, hogy miniszterelnök akarok lenni. Igen, ezt elmondtad legutóbb is, Persze, nem hazud azok, mint a másik négy. Ha <tos> Viktor mi akar lenni? Miniszterelnök, vagy az akar Nem, nem, Orbán Viktor nem miniszterelnök akar lenni. Nem, Orbán Viktor miniszterelnök akar maradni. Bocsász, igen. Akkor így a pontos. Júcs Ferenc mi akar lenni újra miniszterelnök, vagy ha ő nem akar feleséget? Oroszkai, mi akar lenni miniszterelnök? Lázár, mi akar lenni miniszterelnök? Magyar Péter, mi akar lenni miniszterelnök? Nyilván az ember azért megy a politikába, hogy befolyást, hatalmat szerezzen, aztán kérdés, hogy ki mire használja. Hogyan lettél önkormányzati képviselő? Saját erőből. Habsburgotól voltam a titkára. Az ott Magyar, vagy Magyarországon, az ott Csepregeli jól hangzott. Hogyan lettél, ha abszolút Úgyhogy írtam neki egy levelet, hogy jöjjön el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, tartson egy előadást, és ha már az előadáson, akkor legyen a Pázmány Pódiumnak az elnöke, mert a tiszteletbeli elnök, én voltam az elnöke, és legyen egy tiszteletbeli elnök. Ő volt ugye az első Magyar-Európa Parlamenti képviselő, még akkor, amikor még Magyarország nem is volt az Európa Unió tagja, és kerestünk egy olyan embert, aki se nem jobb, sem nem bal, Igen. és integrál és azt gondoltuk, hogy habzuglottó, erre alkalmas. Ottó bácsival egy pár szó itt, a a texbe vacsorázni, meg a feleségével, Regina Hercegnővel, és aztán kialakult egy olyan személyes jó nexus. hogy engem kirúgtak az egyetemről, ő volt az első, aki a segítségemre sietett, és felajánlotta, hogy az által alapított egyesületnek, a jövőért, a közéleti közhasznú egyesületnek, ő lesz a tiszteletbeli állöke, és őt Hétvégét nézzünk meg, és jön velünk mindenhova. Úgyhogy elmentünk Szeged, Szeged székesfehérvár, panolmal, vas megye, a Csepregre, nyilván meg szombathelyre, voltunk itt Budapesten is egyetemeken, és gyakorlatilag így ismertettük meg az egyesületünket engem is, meg nyilvogator segítségével. Azt a fajta közgondolkodás, politikai gondolkodást, amit én képviselek azóta is. Bírokta ki az egyetemről. Hát mert azt mondtam azt mondta Erdő Péter, hogy vagy Megyesi Pétert vissza minden, vagy a Leck Kívülnek. fejezted be, ha befejezted? Befejeztem, hát a doktor nem lennék különben. Igen, ez... Kalandosan, 14 év alatt, de kumlaude. Tehát nem azzal volt a probléma, hogy hülye vagyok. Ugyanott? Nem, nem, nem, nem, nem, Isten őrösz, közelébe se engedtek ott mindenki nagyon. Ha Hanem? Hanem átmentem a Szegedi tudomány Egyetemre, és akkor meg voltam a Károlincs talán fél évet, de a Szegedi Tudományi Egyetemben fejeztem be végül. Szóval hogyan lettél független? Független önkormányzati képviselő meg úgy vettem, hogy elindultam a saját szülővárosámba. Anyám még azt mondták, hogy ez hülyeség, esélyed sincsen, fiam. Nem képviselőnek indultam egyébként, nem polgármester jelöltként, szemben a 25 éve polgármester találcselnök polgármester úrral, és 4%-on múlt az, hogy nem lettem polgármester. Most hol vagyunk? Most még mindig 2002-nél járunk, viszont a legtöbb szavazatot kaptam önkormányzati képviselő jelöltként. Nyilván nem volt annyira nehéz, hiszen a polgármester jelöltként tekintettek rám az emberek, azt mondták, ahhoz még fiatal. De képviselőjelöltként nagyon agilis. Csinálja, négy évig azt csinálja, azt a lehet, polgármester, csak közben elfogyott a türelem. Fibis? Igen, jött egy zöld Jaguár. Rózsaszín Jaguár van ilyen a. Az, az, az, az, az, az, az, az a sláger, igen. igen. Igen, ez meg egy zöld Jaguár volt, belőtt Hagyom Miklós, Tóth Csaba, Tóbiás József, és aztán jöttek és mondták, hogy hallottak rólam. Hát ez nekem meg akkor. Mit hallottak rólam? Hát azt, hogy milyen tehetséges fiatal vagyok. Hogyan ment a híred? Hát ez egy jó kérdés. Gondolom annak idején is működtek már különböző hírszerzési források itt de viccelt félretével szerintem olyan alapján volt ott még egy-két vasmegyei hasonló tehetséges fiatal, kőszegen itt-ott önkormányzati képviselő, és akkor nyilván, amikor Tóth Csabájék ezekkel a fiatalokkal beszélgettek, kérdezték, meg ismernek-e valakit, és utána így jött a nevem szóba. Ki vezette ezt a Zöld Vagyomitrosült az Mindaz, ami a Fibisszel kapcsolatban elhangzott, és amely ilyen városi aztán országos legenda része lett, azt mennyiben tudod visszaigazolni, vagy sem? Szemeszedett hazugsága a nagy Ezt, része. Ugye ez a beléptetéses történet. Abszolút, szemeszedett hazugsága a nagy része. Aki De ha igaz lenne, azt szégyellni kéne? Nem kéne szégyellni, és be is vallanám, főleg mennyiért, most már 23 éve. De 23, akkor hogyan 23, lett ennek a hírnek lába? Bár lába úgy kell, az azt jelenti, hogy ellopják, akkor hogy rosszul fogalmaztam. Hogyan hogy, hogy, hogy, lett ebből akkor? Ceglédi <gül> hát Csaba volt, és most már jobban éljünk a Csabával, akkor ez nem volt elmondható rólunk. Ceglédi Csaba védte a régi ott Vas megyébe. Jött Tócsaba, hogy meg le akarta tarolni a régieket, ez is volt mondás. Hogy van egy nagy vállalkozó, Gyúcsai Ferencnek hívják, Leistinger Tamás segítségével át akarja venni az MSZP-t, és akar egy modern, szerethető pártot csinálni. És akkor voltak ilyen mozaikklubok vadai Ágitól, Újhelyi Istvánon, Csuságjánostól, nem tudom, kiken keresztül, Arató gergeik bezárólag, és mondták, hogy ezek a fiatalok, majd Megyes segítségével, meg a támogatásával, az élére állnak az mszp nek a Kovácslacikot, meg ezeket mind onnan, Csak hát ez a Kovácslaciknak volt egy-két szavuk, Kispéterrel az élem. Úgyhogy a Gyurcsány-Kis Kispéter háboruba én a Gyurcsáin oldalon álltam, szintén. Aztán a végeredmény pedig az lett, hogy mindenki mondott mindenkire mindent, én meg ugye. Tóth Csaba jó voltából. Belekerültem az első számomra rendkívül kellemetlen helyzetbe. Megvonradta a kapcsolat? Tóth Csabával? Eee, olyan értelme meg, hogy a következő bírósági tárgyalásán ott fogok ülni, és trombitálok is neki. Van egy pár dolog, amit még meg kell beszélnünk a Csabával. Eee, amikor Cseppregen indultál, akkor független voltál, eee, a Fibic idején azonban már MSZP tag voltál. Be kellett lépni. Azt mondta a Csaba, akkor lehetek a fiatal baloldalnak a megyei elnöke, ha MSZP. Párta könyvem is van hozzá, úgyhogy aláértem a belépés nyilatkozat. de nem tartott sokáig. Hát nem, mert 2003. februárjába belépek, 2004. március 15-én történik velem, ami történik. Négy cigány albérlet megtámadás bot a felekembe mert azt nyilvános már mondjuk így el, és akkor ezt ez egy belső leveze, levelezésből derül ki, ami Hiller Istvánnal folyik, Tóth Csaba és Hiller István között ez a megerőszakolásos történet. Ez egészen pontosan egy a magyar nemzetnek Tóth Csaba részéről eljuttatott, levélből derül ki, a belső levelet Tóth Csaba elküldi a magyar nemzetnek, mert így akar egyébként Mártír csinálni saját magából is, meg belőlem is. Ha te s... tudtod, is beleegyészésed? Dehogy, is, de? Dehogy is, Hát egyszer csak hívnak a barátaim, hogy te vagy az, akit megerőszakoltak. Akkor voltam 2005, igen, ez 2005 eleje, akkor voltam mennyi? 23 éves? Igen. 23 évesen az egész ország előtt ott állok, egy 23-as fiatal, fiú, hogy megerőszakoltak. Anyámék elsüllyedtek be egy kisvárosba. Panohalmi főapát fölhívott várszegé azt hogy bárint ha van kedved, akkor két hétre tűnjél el a világ, előtt gyere el is és mentem, el is tűntem. Kijöttem máról, bementem a győri fürdőbe, hogy kicsit regenerálódjak, majd lelkileg megismertem a pultos lányt, és ő lett az első feleségem. Azt hittem, hogy az a, hogy Rám van írva, hogy megerőszakoltak, és nem lesz senki a különbszóbályom. Elvettem az első lányt, elvettem, hogy márciusban találkoztunk, nyáron összeházasodtunk, nagy lagzi, panóhalma, decemberben már váltunk is. Azért a rejtőjén, ő is örökbefogadhatott volna téged. Hát, maradjunk annyi, hogy lehet, hogy még jobban jártak volna, de fordítva nem biztos, hogy ez elmondható. É, igen, csak arra gondoltam, hogy mint egy ilyen regénytényező vagy jelen a világban, mikorben valóságban ülsz itt ez a Bajorimre történet, ez mennyire igaz és mennyire nem? És azért is kérdezem ezt a Bajorimre történetet, mert uh, hazudtam. Igen, ezt akartam kérdezni. Önnek. Én hiszem a szavaidat, de uh, trombita van az asztalon. Uh -huh. Hazugságvizsgáló nincs. Uh, és nekem nem feltétlenül feladatom, hogy minden pillanatban nézzem, hogy igazat monddasz-e vagy sem, nézem a szemedet, meg téged, és abból próbálok következtetni. De ez a bajorimre történet, ez, ez mégis elhúz. Persze. Bajor Imre, Gávölgyi az egy meg nem történt történet, már, mint a baleset. Meg volt beszélve. Gávölgyi Jánossal is, külön meg Bajor Imrével is, hogy jönnek. A rendezvényre. Aztán a menedzser lemondta. Én nekem meg már cikk lett volna ezt mondani, hogy lemondták, és nem tudom odahozni. helyettebel helyette a világba, nem a világba, a saját szülővárosomba. De azért az hozzá tartozik, hogy ez még a választás előtt történt, és ezzel a hazugsággal együtt választottak meg önkormányzati képviselőnek, és egyébként valószínűleg ennek a hazugságnak köszönhetően nem választottak meg polgármesternek. Úgyhogy én megtanultam egy életre, hogy nem illik hazudni, vagy ha hazudsz, akkor a következményei vannak. De illik ez bevallani egy idő után. Ezt én annak idején megtettem ott a szülővárosomban, én azt gondolom, ez le lett tudva, ebben a körben meg megteszem most. Végül is a magyar nemzetnek való kiszivárogtatás beváltotta hozzáfűzött reményeket? Tóth a szempontjából rövid távon igen, hosszú távon nem. Én egyet tudok, Any, egy, egy, egy jó dolgot mindenképpen köszönhetek ennek a kiszivároktatásnak, Bálándi György személyet. Aki van, az ügyvédet volt. Aki akkor lett az ügyvédem. Tóth Csaba ennyiben korrekt volt, azt mondta, hogy menjek be. A legidősebb. A legidősebb, igen. Persze a miniszterédes miniszter édesapja. bácsihoz menjek be. Ugye a Tócsaba a Bárándi Gergővel volt, jobban az unokával, mondta, hogy menjek be, ráhivatkozzak, a pénzügy részét a Hagyom Miklós elrendezte. Ennek a mennyi dolga, hogy Gyuri bácsival. Gyuri bácsihoz leültem, elmondtam, itt vagyok, ez történt, átláthat nyilván azonnal a dolgokon, és azt mondta, hogy fiatal ember a sajtóval sok mindent meg lehet csinálni, de az, hogy nem nyilatkozunk neki, azt nem. Mert ezek akkor is le fogják írni rólad, amit gondolnak, ha te nem mondod el, akkor már jobb, ha te elmondod. Ezért kiálltam, és ebből mi lett, hogy végighagdésztem az egész magyar sajtót, nem néztem. Volt egy tapasztalt ügyvédem, kiültünk, és elmondtuk azt, ami történt. Igen, ugye abból adódóan, hogy azt mondod, hogy Hagyó Miklós azt a részét elrendezte, aztán ugye 2006-ban vagyunk, nem fogok mindent kronológiában követni, amikor is átmenetleg abban hagyod a politikát, és Szegeden porszívó ügynök leszel. A te egzisztenciális hátteredről, és így szólal meg bennem anyukám, hmm. mit lehet tudni? Tehát hmm. azt kérdezni anyukám, és mondja a fiatalember maga, miből él? 25 év munkájának eredményéből. Én 25 éven keresztül 18 éves koromtól 43 éves koromig, mínusz a börtön, én dolgoztam folyamatosan. Nekem végig jogviszonyom volt, munkajogviszonyom, sőt, 18 éves korom előtt is egyébként nyaranta, 20 dolgoztam a Büki úgyhogy. És aztán? Mi aztán? Hát ugye, a... ja, utána igen. Na, végig, végig. Tehát én 18 éves koromban fölkerültem Budapestre, mivel kevés volt az a pénz, amit apám még otthonról adtak, nem kollégiumban akartam lakni, hanem egy ilyesmi lakásba, ezért elmentem Egy ilyen nappaliba dolgoztam taxisként, innen ismerem Budapestet, és aztán az egyetem mellett végig dolgoztam. Voltam halott mosó is egyébként, kipróbáltam, hogy az milyen, jó fizetett egyébként. Akkor ő régével biztos jól megértett, egy És aztán így szépen haladtunk előre, és valóban a négy év önkormányzati azt sem felejtsük hogy miközben egyetem. Járok. A közben 20-24 éves koromig én a havi 66 ezer forintot keresek Cseppregő önkormányzati képviselőként, a Városfejlesztési Bizottság elnökeként, tehát már akkor is egyébként viszonylag jó ez volt. Aztán 2006-ban pedig elmentem a porszívóügynöknek, és hát azt gondolom, hogy ha el tudtam adni félmilliós gépeket, akkor el tudok adni a háztartásoknak, akkor el tudok adni kis túlzással bármit. Jók voltak azok a porszívók, jól lehetett vele keresni. Én félmillió forintot kerestem 25 éves koromban a és fél év után egyébként iroda ennek a multi cégnek. És, És most? Most? Uh -huh. Most nincsen csak egy négy órás bejelentett munkaviszonyom. A Liquid Control Kft., amit egy barátom alapított, ebben sincsen titok, ő nem Stróman, hanem Magyarországon, aki Orbán üldözi, az még attól is el van tiltva, hogy egy cégnek ügyvezetője legyen, vagy tulajdonosaként funkcionáljon. Hogyha a jó barátom azt mondta, hogy oké, okay, ő vállalja az ezen járó jogi, gazdasági, pénzügyi felelősséget, ő az ügyvezető, Tamásnak hívják, ő a tulajdonos is Nyilván nem titok, hogy uh, a szakmai részét egy az egybe én viszem, de... Mi a szakmai rész? Ez micsoda? Követelés követeléskezelésre foglalkozom, de most már 15 éve csinálom. Kis vállalkozókat segítek a nagyokkal szemben. A Soklúd disznó győzelvén, a Szevéb károsultaktól, a Vegyébszer károsultakon át, tehát a Megyeli Híd építőikig, mindenkit Magyarországon szerintem a nagy építőipari vállalkozók károsultai közül én képviseltem, és képviselek 4200 Aktív felem volt a csúcsidőben, amikor bekerültem a börtönbe. 2012-ben immáron Szegeden a Demokratikus Koalíció szóvivőjeként lehet téged köszönteni. Hogyan jött a Demokratikus Koalíció? Ugye van itt még az egy fontos száll, hogyha már demokratikus koalíció, az a bizonyos Erdőpéteres, Megyesi Péteres egyetemről kirúgásos történetbe volt a Megyesi Péternek egy kabinettfőke. Úgy hívták, hogy Dobrev Klára. Igen. És én akkor ismertem meg Klárát is, meg a férjét, aki akkor még üzletember volt. Aztán azért ott kialakult egy viszonylag normális nexus, Megyesi Péterrel is, meg a gyúcsányházas párral is. Én támogattam az új miniszterelnököt, nagy reményeim voltak 2004-től 2006-ig, aztán az összödi beszéd kapcsán ott volt némi szerepvállalásom, ebben most mélységben nem megyek bele, majd ha kérdezed, akkor elmondom. A lényeg a lényeg, hogy én akkor kiszálltam én azt a szeretvállásod az jóval később volt a 2006-hoz képest? Hát uh, nem. A heti válaszos történet? A heti válaszos már csak a Ferivel egyeztetett történet. A 2006-os alaptörténet azért mégiscsak az, hogy átkerül az egyik legjobb barátom közvetítésével Rózsa Floresz Ádajardó segítségével a beszéd, a frakcióülésről, az MSZP-s a Fidesz-esekhez, konkrétan Bíró Márkhoz, Nógrád megyébe. Úgyhogy azért ezt eskültünk... Köszönöm, most álljunk meg ebben a heti válaszos történetben, ott arról van szó, hogy Rózsa Flores Eduardo lakásán hallod magát a felvételt, de az, hogy neked a felvételhez korábban között volt, ez számomra Nyakó István után szabadon, akivel nemrég találkoztam, új nóvum. Nyakú is van, és nemrég találkoztam a Hörpintől, nem hörpintől másikban. másikba. találkoztam. Ah, én meg a Vidorba, a 13. kerületben. Szóval a lényeg a lényeg, hogy én nem voltam ott az összedi beszéd elhangzásakor. Nem lehetél ott, mert nem voltál frakciótag. Ah, voltak ott az sokan, akik nem voltak frakciótagok. Oké, ok, rendben van, akkor nem fontoskodom. A lényeg a lényeg. Akár lényeg, ott is lehetél volna, volt igen. Volt, hol nem voltál ott? ott igen, volt, igen. Hol volt, hol nem volt? Igen, de a lényeg, hogy én ott nem voltam ott. Ez 2006 nyara, ha jól amígszom, akkor nyár nyár És az az ominózus beszélgetés, az meg ugye 2006, e, egészen pontosan augusztus. A napját is meg tudom mondani, sőt, még az órát is, de a lényeg a lényeg, hogy 2006. augusztusában hallom én először ezt a beszédet. Hol? Rózsasz Floresz. Oda Hogyan kerülsz hozzá? Hát ő volt az Egyesvetemnek az alelnöke, még akik abszolút a Alelnöke. Ami a Tuklatófél Egyesvetnek. Tehát amikor én a Pázmájra jártam, a Pázmány körül körösünderögött a Rózsa Floresz Eduárdó is. A te kapcsolati hálót, az most 2025 márciusában az hogyan áll? Április van. Ajjaj. Aj. E, jól. Már olyan értem be, jó hogy szerintem nincs olyan Magyarországon olyan közéleti ember, akivel igen, nem ezt beszéltem volna, én ne igen. találkoztam volna személyesen, de hát 25 éve benne mozgok politika a politika sűrűjébe, és azért azt se szabad elfelejteni, hogy 25 éve... A vagy... sűrűjében fordulsz elő, vagy... Mert azt nehéz lenne megmondani, tehát, hogy mit nevezünk a sűrűjének? Hát ha találkozol 12 év alatt 8-szor Orbán Viktorral, ha találkozol egyébként... De mit? ezek nem önkéntes találkozók. Hát ő nem tiltakozott ellen a másik fél, tehát nem erőszakoltam magam. Na, de ezek ilyen követések, meg egyebek, tehát milyen hát, egyéb találkozók. Ezt kérdez meg tőle, ezek zömbében olyan találkozók voltak, ahol tudta pontosan, hogy honnan, hogyan és mikor érkezem. A Balaton Almádi Tibor István nyaralóba én nem tudok belógni egy konvolyt üldözve sem. Nem, ezek nem így működnek. Oda, a, Cinege utcába, a Cinege utcába se tudok oda menni, úgy, hogy ő éppen sétál ki, és azt ne tudná, hogy én ott váromk Ezek nem, nem, nem, nem, ezek nem véletlen találkoznak. De már amikor lejön az új miniszterelnök, én meg ott vagyok még e, gimnazista, az sem véletlen találkozom. Tehát ezek ezek, ezek, ezek, azokat a programpontokat, amelyeket, és ezek nem is programpontok, mm -hmm. nem tudom, minek nevezük, nevezzük el káposztának, ez az iszének egy hasonlása. Ezeket hogyan találod ki? Most mire gondolsz? ahogy találkozol Orbán Viktorral, ahogy beépülsz a konvolyba, ahogy bemész egy tárgyalásra, ahol Makron elnök mellett közlekedsz, ahogy beugszol a Dunába mindezt. Tehát ezek, ugye, ezek van olyan, hogy a perc, heat of the moment, és van olyan, hogy ezt előre eltervezed, de mi alapján? Mi az, ami a fejedben, a világgal kapcsolatban van, mert arra könnyebben tudnék válaszolni, hogy Szabó Bálint hogyan tudja felhívni magára a figyelmét, mint arra, hogy Szabó Bálint mit akar a világtól. Nem még egyszer elmondom, teljesen egyszerű, mit akarok a világtól. Szeretnék befolyással lenni arra, hogy Magyarországon mi, hogyan és miért történik. Ez ennyire egyszerű. És mivel láttam, hogy független eh, politikusként, aki először csepregen önkormányzati képviselő, esetleg lettem volna polgármester, nagyon lassú az út, és valószínűleg nem vezet a legtetejére Utána azt gondoltam, hogy majd pártokon átvezet az út, nyilván ezért voltam MSZP-s, ezért lettem demokratikus koalíció tagja, és aztán mind a két másfél éves pártevékenységem elég gyorsan véget ért, mert láttam, hogy ez... Az sem működött. Hát hogy működne, amikor ö, ott megmondják, hogy mit kell csinálni? Az az Így aztán jött Így azt jött az, hogy akkor self menként megcsinálom saját magam. Én 2022... Év elején a választások előtt eldöntöttem, hogy a választások eredményétől függetlenül beleállok ebbe a ciklusba, és a 22-26 közötti időszakba felépítem magam miniszterelnök jelöltnek. Ennek a legelső berobbadás a traktoros tüntetés volt. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Az 1800 traktorból ugye egy darab érkezett meg. Igen, remonták a hogy gazda tüntetés volt gazdák nélkül. Igen, ezzel vitatkoznék, mert az én gazda tüntetésemen több gazda volt, mint a Fidesznek a 200 traktoros, még gyurcsán kormány alatt szervező gazda tüntetésén. Azt fideszes politikusok csinálták, az enyémet valódi gazdák csinálták. Az ő kisgazdának gazdának egyébként nincs traktorja, akinek megvan, az meg nem mer kockáztatni azt, amit ezzel kockáztat. A egyet leszámítva, attól még az én gazda tüntetésemen, és ezt mai napig vállalom, több gazda volt. Azért miért volt az elhíresült budapesti gazda tüntetés? Előtt azért én 600 gazda érint tüntettem Bács megyében mély úton. Az agrárminiszteret haza parancsoltam szó szerint a 600 gazda segítségével Amerikából. És 2022 éve... Ezt éve... én ezeket elhiszem, és na, eznek, na, na, ezeket ugye en, ennek, ennek mi nyoma is van, van, de hogyha azt nézzük, hogy de milyen magas hegyet másztál meg, akkor lehet tudni, hogy voltál többször független önkormányzati képviselő. Kétszer voltam a, a szülővárosomban, és utána Igen. a választott városom a Szedek. Arra Igen. is Büszke vagyok egyébként, ezt muszáj elmondanom, azért az, egy Bodkalászló városában. hol a Fidesz egyébként rémgyenge, de ezzel együtt is két osztató a tér, független jelöltként egy harmadik kutat képviselve, és nem LNP-sként, meg nem jobbikosként, hanem tényleg párt nélkül, civil szervezettel bejutni, Magyarországon sehol máshol azon a, abban azon a választáson, nem tudta senki megcsinálni. Mert hogy ugye a megyeszékhelyeken székhely, megye már zömében azért párt euh, dominancia van. Én el nagyon büszke vagyok, hogy össze tudtam rakni ott is egy olyan csapatot, helyiekből, különböző, befolyásos, úgy befolyásos, hogy véleményvezér emberekből. Az egyik piacos kereskedő volt, a másik a kompos volt, aki az ott a sajnos elhűnt. Szóval hogy összeraktam egy olyan csapatot civilekből, akikre azt mondták, az én vezetésemmel, hogy igen, se Botka, se a Fidesz, hanem a Szabójék. Én ezt értem, de ez elég ha. volt egy független önkormányzati képviselőségre. Egy egyszer szegesen, egyszer, egyszer csepregen, igen. de hát Újpesten súlyosan felsültél. Hát én azt nagyon nagy tartom. 2,75 százalék. 2,75 Oké, akkor maradjunk 2,75-nél, dugh hivatalosan annyi. Így van, így van, mert a háromra szoktam kerekíteni nyilván. Oké, de szerintem megy el. 6 százalékot mi hazánk. 6-ot. Tehát én azt gondolom, hogy egy parlamenti párt. De ha miniszterelnök akarsz lenni, Igen? akkor, hogyha ott jelentős eredményeket fogsz elérni, de nem leszel miniszterelnök, akkor aznak sem jelentősége. Ott neked Varulászlóbbnak kellett volna lenni, Varulászlónál, és nem lettél az. Nem is akartam Varjú Lászlónál Varjú Lászlóbb lenni. Hát mert... bármint az eredmények tekintetében. Hát várjuk ki a végét, egyedül nincs eredmény. Ezt hogy érted? Hát, hogy erről egyetlen magyar sajtótermék sem számolt be, de kövél László és a Fideszes napirend ellenére Varjú László nem tudta letenni az esküt. Bárhogy Szabó Bájn megakadályozta ezt. Egyelőre nincsen jogerős eredménye az Újpesti választásnak, és ha rajta múlik, akkor megismétlik ezt a választást. Az hogy hogyan akadályoztod hogy akad meg? Hát úgy, hogy választási csalás miatt bejelentést tettem de nem a választás eredménye után, hanem a megkezdése előtt. 24 ezer háztartásba Újpest földön a Fideszes posta, idézőben mondom, elfelejtette kikézbesíteni, hogy választás lesz. 24 ezer választási értesítő nem ment ki, és a posta elismerte, hogy ez túlterheltség okán megtörtént. De innentől kezdve itt nincs kérdés. Ez, ez, ez, ezt hívják, úgy, hogy egy választási csalás. Ezt úgy hívják, mert hogy a választási törvény szerint ki kell értesíteni a Magyar Államnak, a Nemzeti Választási Irodán keresztül, a posta segítségével minden választópolgárt. Tételezzük fel, hogy minden számításodból megismétlik. A 275-ből hogyan lesz több? Hát... Úgyhogy dolgozom rajta, 50 nap alatt értem el 2,75-t, és szerintem ez ilyen exponenciálisan működik. Ezt ne felejtsük el, az, azt leszámítva, hogy a nagypapám ott élt, meg édesanyám ott született, azért nekem Újpest az elmúlt 20 évben túl sok közöm nem volt, mert a nagypapám halála óta 15 éve. És eh, ahhoz képest én bemegyek oda ismeretlenként, és 50 nap alatt csinálok 3%-ot, vagy 2,75-t, mindegy 700 emberre rám szavaz. Erre a akit ugye mindenki annak nevez. Szóval én ezt nagy eredménynek tartom. Igen, ebből a fotóbolondra, a lóvatosra kell bánni, mert ugye kizai Péterre is mondta, ezt már Oszkó Péter. Igen, igen, igen, igen. igen. Annyi különbség, hogy Oszkó veszte nem igaza volt. Igaza volt? Hm. És ha valaki rád mondja, hogy fotóbolond, akkor neki miért nincs igaza? Vagy miért van igaza? Igazam van, abszolút igazam van. Egyrészt imádok futni, a börtönben, ez volt a kedvenc elfoglaltságom, maratont futok hetente, és egyébként is. Uh, uh, Vállalom azt a részét is, hogy, hogy, hogy általában nem az, hogy bolond, inkább az, hogy bohócnak tűnök, de és ez nem akar ilyen nagyképű mondás lenni, de azért mégis van egy ilyen mondás, hogy ne vettek rajtad, mint bohóc, amíg nem tudták meg, hogy tiéd a cirkusz. Szóval azért én elég sok mindenkiből csináltam már hülyét szerintem. és, és nem ez a fő életcélom, csak valahogy azt gondolom, hogy ezekkel a megkökkentő, néha egyébként szarkasztikus, néha meg önmagamból is hülyét csináló jelenetekkel. sikerül azért rábutatni. Jó, csak azt áruld el jöjjére. nekem, hogy mit akarsz eladni, mert én értem, hogy magadat akarod Magam eladni, hát de, mag mag de magadat sokkal jobban adod el, mint azt, amit egyébként magad mögé látsz, mint képviseletet. Tehát, hogy majd te fogod az országot vezetni. Tehát, ha neked magadat kéne eladni, szerintem már rég el adva. Ha porszívók lennének mögötted, azok már rég el adva. Igen. Lehet, hogy abszolút ottó. vezető is lehetnél még, ha élne. Igen. Meg Bárándi György, is lehetnék ügyvéd, ha élne, igen. De az, amire feltetted az életedet, ha egyáltalán feltetted, mert azért azt nem tudom eldönteni, nagyon vidám és életteli szemeid vannak, de ebben benne van a brahista is. Micsoda? A brahista. Ezt segíts nekem értelmezni. A brahi is, aki szereti a, a, a, a, a, a brahi. Tehát az, az maga... A nem, Értelme, nem az, maga. csíntevésből. Igen, igen. Bo bo bo bo bocsánat érted, de azt az nem vitassuk el tőlem, hogy imádom a kislányomat. Nagyon nehéz út vezetett oda. Én ezt el... És, én. Én, és, és, és a, ahogy a felvezetőben is írta, vagy mondhatott a Facebookon, hogy még a kislányomnak a láthatását is kockára tettem, ezt az ember brahiból nem csinálja meg. Ezt akkor csinálják, meg, ha nagyon komolyan gondol valamit. Én ezt halálosan komolyan gondolom. Én halálosan komolyan gondolom, mert láttam, hogy hogy viselkedett egyébként a nálam fiatalabb miniszterelnök Gyurcsán Ferenc. 42 éves volt, én 43 vagyok. 42 éves el lett miniszterelnök. Tovább megyek. Orbán Viktor ennyi idős korában már bukott miniszterelnök volt tehát most miért olyan nagy dolog az egyébként, hogy egy három és fagyar ember szabó? Bár. Nem az életkorodat hoztam Én értem, csak azért, azért mondom, hogy akkor, akkor mi 25 éve benövök a politika sűrűjébe, és ezt lehet elvihetni tőlem. Bárándi György mellett tanultam ki az ügyvédi tevékenységet. Igaz, hogy én nem ügyvédkedtem, de mégiscsak, hogy, hogy, kell, hogy kell a jogot forgatni. Akkor mi voltál? Be, ha nem ügyvéd voltál, akkor mi voltál? Gyakornok voltam még az egyetem alatt. Uh -huh. Meg Gyuri bácsi dolgozott az én cégemnek. Ő volt az alkalmazott ügyvédünk. Habzburótól már tanultam, meg nem csak a magyar, az európai nemzetközi politikát, és rengeteg embert megismertem a habzuglottón keresztül, volt alkalmam nála lenni, több helyen is, és kapcsolatrendszerét is használni. A bencések neveltek négy évig, és ez a leglényegesebb szerintem. 96-tól 2000-ig én Panohamára jártam ott uh, egymásnak adta a kirincset. Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök, a római pápa, az orosz pátriárka, az összes író, Eszterházitól a faludilát, nem tudom, szóval mindenkiig. A teljes magyar értelmiség uh, ott 96 és 2000 között Panoham, a Várszegi Asztrik vezetésével a magyar közélet és a magyar ö, kulturális, meg mindenféle egyéb. Lehetséges, hogy neked nem miniszterelnöknek kéne hanem egy politikai szalont kéne vezetni. A kettő nem ugyanaz. Hát a szabadkövés pályától maradnék távol. Nem, nem, nem minden, nem, nem a szabadkövésességről beszélek. Pedig arra is megérne egy, az is megérne egy-két kör, de most ebbe, hagy, ebbe nem menjünk bele. A lényeg a lényeg, most belemenni. A lényeg mert a lényeg, már csak legendát lehetne mondani. Szóval a lényeg a lényeg, hogy uh, Isten mencsel, nem, nem egy klubot akarok vezetni apukám, és mondja, hogy nap miért meg kell okni mozog majd tök jó dolgokat kiderítek, és akkor azt csinálhatnám, és akkor még pénzt is adnak érte meg. Barátom is mondja, hogy csinálj én is egy ilyen YouTube csatornát, akkor ugye YouTube fizet érte. Nem, én inkább segítek másnak csináljanak, mert én nem az akarok lenni, én nem kérdezni akarok, nem válaszolni. Én nem, nem ö, ö, felkérdezni akkor, vagy éppen kikérdezni, vagy lebuktatni, hanem én szeretném alakítani a világfolyását. Én, én azért azt... Mi az, ember legutóbb alakítottad a világfolyását? Mindenbe. mindenbe. Ne, ne. Egyet. Egy konkrétumot. Három milliárd forintot szereztem azoknak a kisvállalkozóknak, akiknek zöve tönkre ment volna, hogyha nem tudom meggyőzni Lázár Jánoson keresztül Orbán Viktort személyesen, hogy fizesse ki 2018-ban ezeket a kisvállalkozókat. Ez 18, de aztán megyek tovább. De ez milyen történet Szevépügy, ahol a Botkalászról vezette szociális önkormányzat egy Fideszes Szoci közös konzorciumban lévő építőipari nagyvállalkozókkal 10 milliárd forint értékben nem fizetik ki a kisvállalkozókat a villamosban. Most te érted, se valaki kifizette a Így van. Így van. Lázár János jött le a lakásomra. Orbán Viktor megbízásából, erről szintén élő videó van, jön le Lázár János a születésnapomon, 2020, nem 2018-ban, jön le március 6-án, hatodik. így van Orbán Viktor megbízásából, itt vagyok Szabó Bálintnál, azért jöttem ide, mert a szoci tökreltetik a kis vállalkozókat, mi meg most megmentjük őket. És 18 óta. 18 óta volt egy 22-es választás, 22-es választásnál, ahogy az előbb mondtam, Nagy Istvánt, az agrárminisztert hazaparancsoljuk, és 2,8 milliárd forintot hoz a kacsa és liba tenyésztőknek a Báskiskun megyei homokhátság térségébe. Az más kérdés, hogy miután lemegy a választás, olyan rendeleteket, meg olyan törvényeket hoznak, hogy az összeset tönkre teszik és helyette egyébként Mészáros-Lőnincsik építik fel a nagy inkubátorházakat, de ez egy másik történet. A lényeg az, hogy akkor ott mentettem őket meg. Ugyanez, még kicsit visszamenve, a cserepesori piac Botko be akarja zárni 2016 ban mert a kínőknak át akarja játszani a területet. Megakadályozzuk. Három éven keresztül még tud működni. Piacosok rendkívül hálások, hogy még három évi volt munkahelye 220 kereskedőnek. Ezekre büszke vagyok, de arra is büszke vagyok, hogy Csepregen, amikor önkormányzat képviselő lettem, építettünk egy új általános iskolát. Ahova én jártam, egy épület, az már nem volt alkalmas. Azt kiváltottuk, és igaz, hogy ez nekem be kellett az MSZP-be, igaz, hogy ez nekem Tóth elkezdve menni, mindenkivel jóba lenni, de csak hoztunk 600 millió forintot. Amit most csinálsz, az mind a lendő 2026-os kampányodnak a része? Hát az már zajlik. 2020, ebben nagyon egyetért a Korbán Viktorra a választás másnapján kezdődik. 2022 április nem tudom, 6-án vagy 7-én volt hogy a választás, én másnap elkezdtem a miniszterelnöki kampányomat, ennek egyében megjártam a börtönt, ennek egyébe kiszabadultam. A börtönt nem történt. azért jártad meg, a börtönt az azért jártad meg, mert nemért jártam meg. Hát ez a konvojtörténet volt meg, meg. meg, aztán később a, a, a, a, a... A... Budapestre. a... Engem azért ültettek le hét és fél hónapra, mert beléptem Budapestre. Mert lak helye, helye, hogy volt belépési tilalom volt. Magyarország elsőként engem kitiltottak Budapestre, hogy ne tudjak tüntetni a miniszterelnökkel szembe. Ennél durvább, távoltartásom volt a védett személyeket szállító, személyvédelmi feladottatáltaláltó konvajoktól. Kérdezem én, hogy lehet egyébként az kiszúrni, hogy most énnek kimegyek, és mikor jön ott egy védett személyek? Na személy. abnormális volt az egész világ, ez már mind annak a része volt. De ez, de ez teljesen egyértelmű 2000 hogy van ez 2022. szeptember 18-án, mint te velem szembe, ott áll Orbán Viktor a Cinege út szám előtt, és elmondom neki, hogy Viktor, miniszterelnök akarok lenni, és ezért mindent meg fog tenni. Ez 18-a. Szóval 21-én az általam szervezett tüntetésbe, ahol motoros rendőr vezet, egyszer csak bekeveredik a miniszterelnök konvoja mögém, aztán hirtelen elején vágnak, fölkapcsolják a kékvilogókat, és az egészből azt hozzák hogy én üldözöm a miniszterelnököt. Egyrészt a, miniszterelnök. Egyrész a miniszterelnök Balaton Mádiba volt, másrészt az a konvoj nem az övé volt, harmadrészt pedig nem, hogy nem én üldöztem, hanem ő üldözött engem, ők üldöztek engem. De mikor ben vagy a börtönbe, és az a kérdés, hogy hét és fél hónap letöltendő, mocsánat, hét és fél év letöltendő börtön, hét és fél év letöltendő börtön, vagy beismersz valamit, amit nem követsz el, hát mindent beismertem volna, Haza a másnak nem ártok. Azt mondták volna, hogy önközben drogoztam, meg nem tudom, meg, meg ö, lányok hemperegtek hátul, azt is beismertem volna, csak jövessék már ki abból a kétszer-négy méteres cellulát. Ez kisebb volt, ennek a stúdiónak a felesége volt. Azon kell tűnöm hét és fél keresztül, amikor éppen nem a börtönkórházban voltam gépekem. Mert, hogy bér voltál a gépekem? Hát majd annyira szerülettem, lettem, mert hát azért ott fogytam majdnem 30 kilót, gyomorvérzéssel átkerültem. Berettjúj forról a kórházba, és azért az úton, és az is elég példátlan, pont az én autómmal, pont ott, ahol egyébként előtte traktoros tüntetést tartottam, történik egy baleset, amiben mind a kettel megsérülünk, mind a két rob. Hogyha hagyjuk is az egészet, annyit mondok csak, hogy Magyarország nem áll olyan távol Oroszországtól. Az ukrán háború kapcsán erről sokat lehetne beszélni. Nem, én arról beszélek, hogy Magyarországon is vannak navalnyiok. Hogy jó lenne tisztázni egyszer majd azt, hogy Rózsaszor hogy edvárdó. hogy halt meg a másnak? Miköze volt egyébként a különböző fideses cégekhez, hogy egyébként Váradi András halálát ki okozta, melyik Acskuti jó madár okozta, és még mondhatnék egy-két. Te nagy titkok tudója vagy? Nem gondolom, hogy titkok tudója vagyok. De, de most felsorolt egyet. Jókor, jókor volt a jó helyem. De akkor, ha ezeket mint tudni kéne, akkor te úgy beszélsz, mint aki erről tud. Hát van róla elképzelésem, hogy mi, hogy történt, igen. Rózsa Föler Szedó együtt ott ültem van azon a gépen. Én adtam neki a pénztre. Anyám, még nem lennének most túl boldog, hogy a temetőbe kéne a virágokat locsolni. Mint magyarosi árpát édesanyjának. Szóval, hogy azért ezek nagyon komoly dolgok, tehát ezen lehet, én is, én is ezeket ilyen, most felsoroltam még hirtelen, de azért Váradi András özvegyével újra le valaki beszélgetni, vagy, vagy a gyerekeivel, vagy a Veres Tamásnál kérdezzék meg egyébként a környezetét, hogy még mai napig mitől szoronganak, vagy Tóása előtt, hogy keresse valaki föl egy oknyomozó újságira, és nézze meg, hogy miért van az a szerencsétlen még tíz év után is számüzetésben. És még egyszer mondom, az, hogy Rózsaforsz Eduardónak egyetemista srácokkal egyébként egy kivégzést kellett elszenvednie, Azért, mert valakit Magyarországon a titkosszolgálatok részéről rossz fülezt adott le, vagy hibázott, az azt gondolom, hogy megbocsáthatatlan bűn, vagy legalábbis valahol valami következménye kéne, hogy legyen. Mert az, hogy a tek hibázik, és én Makron elnökkel bemegyek egyébként, és Orbán, Viktor ott áll velem szemben, Novák Katalin, meg Szijjártó Péter között, a cseh, lengyel, meg a szlovák miniszterelnök köztársasági elnökök kollégák társaságába, arra azt mondom, hogy jó, hát ez belefér. Meg azt hogy én 17 kilométer. Én akartál oda bemenni? Nem akartam bemenni, hát bementem és kész. Nem akartam, mert azt, azt mondtad, hogy tesztelni akartad a teket, vagy a beléptetést. hogy ez... mondtam annak idén ezt. igen. Hány éve nem akartam börtönbe kerülni? Már börtönbe kerülni miért? Még egy komoly sűrözés miatt. Ugye azért ne felejtsük el, 17 km keresztül a teljes budapesti belvárosba, Macron elnök Mercedes-e mögött a saját magam által vezetett autóval mentem végig. Rendőri felvezetés mellett. Erre azt mondta Pintér Sándor, által vezetett belügyminisztérium, hogy semmi rendkívül is, nem történt. Az ezt mindenki gondolhatja, hogy ezt nem véletlenül mentem oda be, és azt... De miért mentél oda be? Hát ahol hívnak, oda elmegyek. Kihívott? Hát a meghívó. És ki volt a meghívó? Hát nyilván nem a magyar miniszterelnök. Ha nem? Hát volt ott is egy első számú ember. De ki? Hát Orbán Viktornál is vannak mellébb lévő emberek. Annyit segítek, hogy nem magyar és miniszterelnök volt, vagy elnök volt, elnök volt, elnök volt akkor és miatta tudtál bekerülni a konvojba, és miatta tudtál bemenni oda, ahol egyébként Macron meg a... Ugyan ugye senki nem feltételez hogy a francia titkosszolgálat hagyja, hogy 17 kilométeren keresztül menjek, és bemenjek a francia nagykövetségre, bemenjek egyébként a Várkert bazárba, és mindezt egyébként felismerő rendszer mellett, nem? Tehát ez, ez, ez senki nem gondolj a komolyan, hogy ezért ez, így, ez, ez egy ilyen véletlenek összjátéka. Végig az van bennem, beleértve, hogy szerintem ha az emberek elfáradnak, akkor alapvetően a történetektől fáradnak el, mert. Olvasnak utána. Ne félélteszt, tehát sok tehát székelykáposztal lesz belőle, tehát, tehát az egész fantasztikus. De írtam is róla egy könyvet egyébként, 25 év a politika sűrűjébe, abban benne van minden, jó vastag lett. Azt mondták elsőre a lektorok, hogy várjunk ezzel, mert szerintük négy könyvet kéne ebből kiadni, sokkal többet lehet vele keresni. És sos Hát megvan a teljes könyv, csak azt mondták, hogy szedjük négybe. Az elejétől kezdve megvan. Tehát az örökbefogadástól, egész születéstől, egészen odáig, hogy most beszélgetünk Fiala Jánossal. Ez a rész ma még hiányzik, mert minden nap írok hozzá. Minden nap. Ezt majd is meg fogom írni. Ott, ott van vannak az. a történetek. A történeteknek egy része nyilvánvaló a többi... A makói történetről például arról meglehetősen ellentmondásos. Ővel semmi ellentmondás. Semmi ellentmondás. Nem lehet, hogy nem mész el a tárgyalásra. Arra való hivatkozással, hogy nem kaptad meg a leveleket, de nincsen bejelentésed. De... Holnap lesz 9 óra a tárgyalás. Nem no, azért nem mentem el, mert nem kaptam meg a levelet, hanem no, azért, mert a bíró nem hajlandó megidézni a koronátanút az ügybe. Hát álljunk már meg egy pillanatra. Tehát én tudom azt, hogy ki mondta nekem vasárnap azt, hogy nem merjek megszólalnia a Cserpesoribiac ügyébe. Pontosan tudom, hogy ki meg. És akkor ezt az embert nem hallgatják meg, a rendőrség, se a De bíróság. akkor nem is azt mondom. Pusztán azért, mert az jobban az van, van előbb el el el el akartam volna mondani. De ne Azt mondom neked, hogy de Szabó, figyelj, nem aprószod el. Nem is fogom. Innen kimegyek és fölforgatom az egész várost. Nyilván, hát erre vállalkoztam. De volt már nem tudom hány hitfoglalás, és nem forgattad föl az egész várost. Hát maradjunk annyiba, hogy hétről hétre egyre több híd van lezárva, és hétről hétre egyre hosszabb ideig tart a dolog, és ami a legfontosabb, hétről hétre egyre több magyar ember van kint. De, de ez meg... neked köszönhető, vagy a hadházinak? Szerintem egyiknek sem. A magyar embereknek, nem a hadházi. De mennyire, vagy a hadházi szövetségese? Semennyire. ennyire. Hogy szokták mondani a halottakról? Vagy ott, vagy semmit? Na, maradjunk ennyiben a lákosra kapcsolatban, jó? Tudom, honnan jött. Hát onnan jött, ahol most szarik már, bocsánat, nevet. Hát azt hiszem, ne felejtsük el, meg hogy hogy jött onnan. Szónokról beszélünk? Nem a Fideszről. A. Arról beszélünk, hogy Fide Sexhardom. Sexhard, igen, én, elnézést. Nem arról, arról beszélünk, hogy ö, hatházi Ákus a Fideszből élt. Nem is rossz szó. Aztán, amikor kihagyták egy mutyiból, akkor meg mi volt képe fölvenni egyébként a diktafonnal a határsra. Én ezt értem, de maga is az, amit az tett, az. Mit, mit tett az álkos Most őszintén mit tett? Vedd Bécsben lakást jól él, bizonyos ügyének nincs következménye. Mit tett az Ákos? Kiviszi az embereket, és aztán 10 órakor ő segít a rendőröknek leterelni a hídról. Mit tett? Nos, komolyan, és, nem tett, össze, tett és mit tett Szabó Balint? Én szerintem nagyon sok embert felébresztettem, hogy rajtad múlik, hogy ne várd hatházi Ákostól a csodát, ne várd Szabó Bántó, meg Magyar Péter se a csodát, mert pont ez a baj. De akkor miért nem te vagy az zásztó? Mert nem kell zászló. Minden magyar ember kezébe ott a zászló, és ez alulról szerveződően hip-hop összerakható. Nem kell, miért? Miért kéne nekem eldönteni, hogy ki legyen Szeged képviselője? Döntsék el a Szegedék maguk között. Miért kéne azt tudnom, hogy megyében ki a legalkalmasabb, hogy követként képviselje őket az országgyűlésbe? Döntsék el ott. Alulról felmenő rendszerben, 106 helyen, és bőven elég ennyi képviselő. Felejtsük el az összes párt. Az összeset, minek párt egyáltalán? Minek? régen se volt. Volt 106, vagy akármennyi képviselő, országgyűlési követ, a János, meg másiköt, azt mondta, nem tudom, hova van, honnan származónál hogy Én Budapesten, de a rokonaim azok már jöttek ide, tehát vas -megyéből, akkor, akkor megyéből, vas megyéből, a, a szülők, az apai részről, Nyitráról, Na hát akkor most a nyitrát azt hagyjuk, mert hogy az most már nem Magyarország területe. De hogy akkor visszatérve Vas megyébe, azt mondjuk, hogy Vas megyében elindul a Fialajános, a szabály, meg még másik öt ember, és aztán az. Három a... a szombathely volt. É, micsoda? Szombathely volt a. Nagyban. Tényleg? Igen. Na hát akkor szombathelyen elindulsz te is, elindul a Ceglidi elindul a én, meg elindul még másik három ember, és a szombathelyek eldöntik, hogy kit küldenek be mentelmi jog nélkül. El utol... Figyelj, el kell, hogy neked mondjam, anélkül, hogy indiszkrét lennék, hogy a Ceglédi Csabáról legutóbb akkor hallgatt, akkor hallottam sokat, amikor Sopronban egész véletlenül egy szállodatulajdonossal elkezdtem beszélgetni, és kiderültek olyan családi és egyéb vonatkozások, hogy nagyjából úgy ültem ott, mint ahogy veled, azzal az óriási különbséggel, hogy ott nem volt mikrofon uh -huh. és kamera. vagy a Csabába. Nem, nem a százigazgatóval. Igen. Mm -hmm. És most csak azt nézem, hogy vajon tudod-e, hogy én kivel beszéltem, és ő kie volt a csabának, és akkor az indiszkréciót már nem én követtem el, hanem te, és ha nem, Tudod, akkor azt mondom, hogy hála a jó Istennek, azért ez a szabó is sincs is nincs mindennel tisztában. Maradjuk hagyni, hogy nem akarom a jól értesültet játszani, de Csabáról viszont nagyon-nagyon jó véleménnyel vagyok. De nem ismered a szállodát és a szállodat, hogy egyetlen szállodát és egyetlen szállodat, hogy a jó Istennek. Annak hogy hogy túlcsaba Sopronban romban értésével, és mai napig ott vannak üzleti érdekeltségei. Ez lehetséges, de ez most nem volt. Igen. Igen. De nem. So, so Mennyire nem. hideg a Duna? 13 fokos, hát annyi, mint egy merülőmedence a szavuló után. Ezt, ezt nem is értem egyébként, hogy ezen miért vannak annyira kiakadva az emberek. Az, hogy a Sirin látusza a nulla vagy egy fokos vizet. De hogyan kell te a Dunába? Hogy, hogy, hogyan belemegyek. De hogy kell a majom a vízbe? Hát úgy. Így. A majom belemászik a vízbe. Belemászik. Figyelj figyelsz, Ember, olyan, olyan vagy, mint egy rossz gyermek. Hát ez így van. Nézd? Amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek, ez az egyik kedvenc száma. Most Igen, így... és csillog a szemed, de miniszterelnökség nem lesz. Bár. Én nem tudom, hogy mi lesz. Nagy én fogadok. Azt mondta, hogy nálam sokkal okosabb ember, majd sokkal járatosabb a politikában, a miniszterségig vitte. Bálint, vagy börtöntöltelék leszel, vagy miniszter Nem, börtöntöltelék sem, hiszem, hogy leszel, is minisztek. Én nem rám, akar... ma este, hogy alkotmányos rendőrszakos megváltoztatására törekszem, húsz évre be fognak rakni a Hogyha azt mondják rám, hogy visszaesőként közérdek, üzemet zavarok, meg ugye egyszer, ezt megtettem a Covid alatt a Szegeden. igen. Szóval azt mondják, visszasőként ezt megteszem, legalább öt évet fog ülni. Miért ne De hogy nem megtetnek bármit. Hát az, azok, akik két romitámat elvihetik, Úgyhogy egyébként is nem bújtam mögé, de azért mégiscsak mentemi joggal rendelkezem. Tehát a magyarok csak tettenérés esetén és bűncselekmény esetén intézkedjenek velem a rendőrök. Elveszik a trombitámat. Ennél tovább megyek, megbínítselek. Engem múlt héten pénteken megint megbínítseltek, és beraktak a fogdába arra a két órára, amíg bennem, mint Netanyahu, meg Orbán Viktor fönnfényképezkedett, mert csak itt tudták elkerülni a magyar rendőrök, hogy ne halacodjon be a nemzetközi közvetítésekbe, szabó bány trombitája. most akkor én vagyok a béna, vagy a botrányhős, vagy ez a botrányos az egész, hogyan csinálja. Igen, egy botrány. Botrányhős. Ne, van. Na, szokta, egy kicsit. kedves egy még egyszer mondom, mondasz hogy szerethető, mert a ez az egy, hajt egyébként. Nyilván az, az, az, az, én meghallgattam azt tényleg a, a felvezetőt. A, szerethető, a szerethetőt akkor tudnám mondani, hogyha nekünk ennél mélyebb kapcsolatunk lenne. Mert látszólag... de elég látszól, a lát, egy... kisrányom szeret, a de szeret, én, szeret én, én ezt értem, de a szerethetőt azt ennek következtében nem a lehet bőlem kihúzni. Jaj, jaj, jaj. Ahhoz, hogy valaki szerethet... De azt a, az a, lehet, van az olyan az ember, aki szeret engem is. Nem, az volt a kérdés, hogy én mondom-e azt, hogy szerethető. Nem általad. Egyáltalán, hogy ez egy szerethető ember. Tehát, hogy de van. elvileg mindenki szerethető ember. Igen, hát. ember is szerethető. Nem... Valakiben nagyon meg meglátni azért a szerethetőséged, de jó legyen így. Nem, nem, nem. Én csak azt mondom neked, hogy hogy Értem azokat a grádi csokat, amelyeket te saját magad, tehát a a ahogy, ahogy azt mondod, hogy egyre főjebb, és értem azt is, hogy Ez számodra, hogy... Út. Tehát, tehát voltam egy kisváros képviselője, független képviselője, voltam egy megyeszékhegy képviselője, tehát megvan a teljes önkormányzati vertikummal a tapasztalatom, oké, okay, főpolgármesteri előtt meg főpolgármester, vagy főpolgármester hivatalban nem dolgoztam, de azért nagy különbség nincsen uh, Szegedhez képest. Aztán voltam Szegeden országgyűlösi képviselőjelölt, ott 2%-ot kaptam. Most voltam Újpesten, itt kaptam 3%-ot. És nyilván, e, ha ilyen ütembe haladok, akkor lehet, hogy 55-60 éves leszek, mire miniszterelnök leszek, de akkor mi van? Trump hány éves vagy mi az elnök? 70-75. Szóval, hogy hova, hova lennék elkésve? Tehát én nem azt mondtam, hogy most a jövő évi választáson. A jövő évi választáson, ha minden így marad, akkor bevitt a kétharmaddal kormányoz tovább. Magyar Péter sokat segít ebben neki, Gyurcsányék még többet, hat házi megalapodás. És hogyan lennél miniszterelnök? Jövőre? Ki kér föl? Nem kell, hogy felkérjen senki. Hát de, de nem úgy van, az, hogy egy Gyurcsány elértek ebbe egyet. A politikus az nem úgy van, hogy így kiválasztják, hanem az úgy jön, mint a, mi ez a, a víz, a föld alól feltör, és megy, megy, megy, és nem érdekli semmi. De kinek leszel a de miniszterelnök jelöltje? Az embereknek. Így? Így. Én nekem nem lesz pártom. Ez biztos. Van egy mozgalmam, itt az idő. Van 56 ezer követőnk, most lőttük át a számot, ezt a bűvös számot. Van egy egyesületünk, civil szervezet, pár százezer forintból működik, ténylegesen is semmi fekete pénz nincsen, nyilván lenne, akkor benne a börtönbe. És nem is kell. Kimegyek ezzel a trombitával, és mindenhova behallatszik, mindenhova. Nekem nem kell hozzá a tévé, rádió, újságok, szórólapok. Ezt a trombitát fújom, és mindenki tudni fogja. Legkésőbb április végére, de szerintem hamarabb, hogy ki az a Szabó Bailint, a trombitáról felfognak. Mármint, hogy 2025 április végére? Így van, így van, hát látom. látom nem csak Szolnokban tévedtem, hanem a Márciusban is, ugye, mert szexzád és április. Ja, nem, nem, nem nincs, nincsen ö, ö, ö, nagy titok ebben, Újpesten szerintem most már nincsen, aki ne tudná, hogy ki ez a Szabó Ha máshoz nem, arra jó volt az Újpesti kampány. Szegeden nyilván mindenki tudja. Ez a kettő, együtt már 250 ezer. Vas megyében szerintem szintén kevés ember van, aki ne hallotta valamit. De végül is kitöltötted az idődet, vagy miért az lanszágokkán? Kitöltöttem, ott is mindent írtak már annyi helyregezítést adtunk be, meg annyi kártérítést kértünk, mennyi 370 milliónál tartunk. 500 ezerével kérünk kártérítést egy-egy hamis hírér, ebben benne van olyan is, ami azért csúnya, tehát amikor azt mondják, hogy én loptam, vagy csaltam, vagy hazudt. Mindegy, szóval, 500 ezer forintonként kérünk, és 370 milliónál tartunk. Ez azt jelenti, hogy akkor mennyi az 600, 740, 700 tartunk. 700 valamennyi helyrehozítás és abból származó személyiségi jogigényi per van beadva, hogy a vagyonnyilatkozatomban ez visszanézhető, azért van benne egy 3,4 milliárdos vagyoni követelésem. Mert hogy ennyivel tartozik nekem, az összes szerkesztőség gyakorlatilag nincsen szinte kivétel, talán a Blik egyedül, akit nem pereltünk még be, rajtuk kívül szerintem mindenkit, egy csomó helyrehozításunk van is, de ugyanez a helyzet a politikusok egy részével. Márkezaj Pétert jogerősen, rágalmazásért, tehát bűncselekményért elítélték, mert azt állította rólam, hogy és akkor nem mondom meg, hogy mit. Szóval, és két rendbeli rágalmazásért elítélték, Péter is tartozik nekem 5 millió forinttal. De majd behajtjuk rajta, amikor megszorolok. Szóval, hogy kérdezett, hogy miből van pénzem, nyilván van tartalékom, anyukám még is, hál' Istennek jól állnak, vannak barátaim is. És hát még egyszer mondom, aki 25 év üzleti életben eltöltött időszak után nem rendelkezik 3-4-5 évre szóló forrással a megélhetéséhez, vagy olyan kapcsolati rendszerrel, amelyik ezt biztosítja, azt szerintem valamit nagyon elszúrt. Hogy akarnék én egy országot vezetni, ha nem tudom saját magamot fenntartani? A jó indulatom múlik, a hatalom jó indulatám, hogy az önkorlátozásán, hogy téged akkor be van -e a börtönbe? Nem, magamon múlik, magamon saját magamon. Amikor kijöttem a börtönből, azt mondta egy vezető ügyész meg a Nemzetbiztonság megfelelő munkatársa, hogy Szabó úr, maga most olyan, mint a ma született bárány, minden, amit eddig csinált, azt higgy el, hogy átnéztük alaposan. Még az örökbefogadási aktámat is Én szóval ezt értem, tudták. de... Csak mondom, hogy de azt mondták, <coughs> hogy amikor kijövök, akkor nagyon figyeljek minden lépésemre, mert közlekedési bűncsek, mint úgyis el tudsz követni. Na de pont erre de utalok. A lámpa, de, de én, pont, rajta, de de de én pont, pont erre utalok, hogy akkor mi múlik az, hogy... Hát a saját magamon, saját magamon, hogy tudom e? hogy hol a határ, és elmegyek-e a falig, de nem megyek-e neki. De a Dunában meg... úszás, ez mennyiben nem határátlépés? Hát ez egy maximum szabálysértés. Most 30 napra beraknak, hát rakjanak. Hát most tényleg, ha ez a, ez a pintélék célja, hogy most visszamenjen, visszakerüljek 30 napra a szabálysértési nem tudom, szombathelyre, vagy ide újra a Nagy Ignács utcába, akkor visszaraknak, ez a maximum. 30 napra Mi Mit csináltál rá? a trombitáddal, amikor beugrattál a Dunába? Fogtam a fejem fölött. És mi volt a terved? De nem ugrottam bele egyébként, bele másztam. Aki az... okay, bele másztál, mi volt a terved? Nem volt tervem, az figyelemfelhívó akció volt mind a kettő. Ugye kétszer volt ilyen már? Igen. Első alkalommal a trombitámot adtam egy srácnak, hogy őrizze meg a fókával együtt, meg az összes cuccommal. Bementem, és arra akartam felhívni a figyelmet, hogy nem lehet átmenni négy hidon sem. Elindultunk az Erzsébeten, lezárta a rendőrség. Nem, a tüntetők zártak le ezeket, együtt tisztában. Az Erzsébet hidat lezárta a rendőrség. Lezárta a Margit hidat, a Szabadság hidat, a Petőfidat. És ha így lett volna, akkor mehetünk volna Szerbiáig, hogy ott aztán átmenjünk a Duna -bal partjára. Mikor lesznek olyan? annyian, mint a Szerbiában lévő tüntetéseken? Én remélem, hogy ma este is már akár... De most hideg van, úgyhogy lehet... A Pride mert... van olyan, mint a Novi vagy a Zubi Nem a Pride-ról szólt. A, Pride már... a gyülekezés is a gyülekezés. Szó. A, gyülekezés. Ne? a gyülekezés. Akkor miről szól? Arról szól, hogy elegük van az embereknek. A fiataloknak biztos. legük van, amiből? Hát ebből a rendszerből elérjük van abból, hogy a magyarokat kiküldik külföldre, a helyükre megbejönnek a külföldiek. Viktor, mi a legnagyobb olyan mostani világgal? Majd Magyarországgal vagy uh -huh. világgal? Nem, ez itt ennél. Hát az, hogy ez nem Magyarország már. Ha nem mi? Hát egy hazaáruló kormány, és ezt nem, nem, nem jelzőként mondom, hanem tényként. Egy hazát eláruló és kiárusító kormány, és kormányfő által vezetett, és egy egyébként külkereskedő külügyminiszter által eladott országról beszélünk ahol kínaiak leuralják konkrétan egész Szegedet, a kínai lakóparkot mosdúrják, vagy a kínai a szegedi lakóparkot mosdúrják föl a kínaiak, és veszik el egyébként az áramot, a vízünket, a földünket, meg megmájázhették. És ugyanez a helyzet az egész országban. És ezt én mondtam, tavaly ilyenkor, a választásokkor, Botka Lászlóval az élem, mindenki azt mondja, hogy hülye vagyok, meg kontelós. Most látják az ottaniak, hogy jönnek a kínaiak és a áruházat, ajánlatot tesznek a praktikerre. El se tudjuk képzelni, hogy Kínának mit jelent 10 millió. Semmi. Egy Kisebb kínai város, nagyobb, mint Magyarország. Kilóra megvették Orbán Viktort, a fideszeseket, ezek a fiúk, ezek multimilliárdosak lettek, és ezt nem értem. ezt megkérdeztem Lázár Jánostól is, hogy te meg tudsz enni 8 zsömlénél többet egyszerre. Mert nem, akkor minek kell? Minek kell a Batidai kastélyba étellift, meg fehér izé, smokingos gyereket. Végül is oda költöztél Orbán Viktor belé? Szoktam ott aludni. Sz szoktam ott aludni, amikor úgy látom, hogy a teröristáknak, a terörerletes központ munkatársának alacsony vérnyomása. Akkor oda költözöm, és akkor... De mi a a egy 80? Hát van egy lakás, ahol tudok aludni. De, de nem, nem ott vettél lakást végül is. Én vettem lakással. Van nekem elég lakásom, csak a feleségem nevén van, mint... nyílelem nem vették el. És ő hagyja, hogy te ott aludjál? Ja nem, ez nem a mi lakásunk. De most nem értem. Azt mondod, hogy a feleséged... Én azt volt... mondom, hogy nem vettem lakást a Cinege út nyolcba, az is egy álhír volt. A valóság az, hogy nekünk Szegeden vannak a lakásaink, és ezek a szegedi lakások, a feleséged... A volt feleséged, eh, Akkor volt feleséged, igen, bocsánat. ugye a feleségem volt, az is maradt, úgyhogy igen, de igen, volt feleségem, igen. Tehát a kislányom védes Figyelj, az fontos, hogy te kiigazodj a saját életedben, mert én azért próbálok kiigazodni. És Szegény nézők, mit meg nem, Mit fognak ebből így összerakni? Egyébként azon gondolkodom, nem, hogy most már igen. beszélgetünk ugye, több mint egy órája, igen. még van öt percünk, ugye? Vagy már ennyi? Nagyjából. Én, én, én, ugyan, én ugyanezen vagyok. Tehát, hogy, um... Mit raknak ebből össze? De tudod, mit rakják össze? Három dolgot. Rakják össze azt, hogy fölmegy végre tízezer fölé a YouTube csatornának a követőszáma. Ez első, Ezt rakják De, össze. Jó van. A, a, a második, hogy rakjuk össze azt, hogy ma legyen ötvenezer ember kint. Nekem mindegy, hogy a hatházi tüntetésén vagy az én trombita koncertem, hogy azt ne felejtsük el, hogy miközben a rendőrség arról beszél tendenciósan, hogy kettő tüntetés van ma, egy diákok vonulásos tüntetése, meg egy hatházi tüntetés, akkor közben ugye lesz egy szabadsághidi trombita koncert is. Azt mikor lesz? Ma 6 órakor. És ha ez nem volna elég, akkor ez a második, tehát ugye legyen akkor 10.000 követőd a YouTube-on, első körben, aztán utána tegyünk, hagyjunk, mert még egy nullát, aztán a következő, és legyél az új Friderikus. Nem, nem, nem, ne, isten, mens. Hogy legyen legyen az új fiala, nem, ja. nem, nem, nem. Aztán nem legyen, nem, nem, nem, nem. Látom, ne, aztán, ne. aztán 50 ezer ember legyen ki ma a tüntetésen, és ami ennél lényegesebb, holnap reggel az Erzsébet hídon a taxisblokád és a Budaházékféle akciónál jóval nagyobb és jóval komolyabb olyan demonstráció legyen, aminek hatására egyébként beborul a jelenlegi rendszer. Okay. Ezen uh, múlik, ezt mindenki tudja. Ma arra kérdezem, mi, mi lesz majd? Mi lesz másnap? Másnap? Holnap? Hmm? Szerda reggel végre arra ébredünk, hogy a miniszterelnök nem tudja folytatni áldásos tevékenységét. És akkor mi lesz? Nem tud kormányülést tartani, mert hogy. És akkor mi lesz? Hogy hogy mi lesz? Mert mi lesz? Lemond a miniszterelnök, feloszlatja az országgyűlés saját magát, és kírnak egy időközi választást, ha én rajtam múlik, akkor 6. hó 25-ére. És az, te hogyan fogsz nyerni? hát elindulunk 106 jelöltel együtt. éleszek az egyik, azt még nem tudom, hogy Szegeden vagy Szombathelyen indulok, a kettő közül az egyiken biztos, és ugyanígy keresek magam mellé még 105 embert, és azt mondom az embereknek, hogy ne higgyétek el Magyar Péternek, se se meg a másik kettőnek se, hogy ők a megváltók, hanem gyertek és csináljátok meg ti magatok. Ez ennyire egyszerű. Nem kell itt, tehát nem, nincsenek itt csodák. Bárki lehet Érted Térted a Magyar Péter titket? Persze, külték. Mindenki tudja, küldték. Küldték, és az a feladata, hogy az elégedetlenséget azt elhúzza 2026-ig, becsatornázza azokat az embereket, akiket már egyszer Simicskala és az OEG-vel megvezetett, akit van a Gábor a falnak, itt és Máki Péter a falnak. Cserébe vonatkozóan adataid is vannak, hogy feltételezünk. AAKG203, ez a Kuvatov Gábor rendszáma, a AKG 204 ez a Magyar Péter rendszáma, lehet, hogy fordítva van, ugyanaz a flotta, ugyanaz a kereskedő. Egy rózsakert vendégrő. Rogán Antal közvetlen munkatársa, Ádámnak hívják, Magyar Péter közvetlen munkatársa. Most nem nevezem meg, hogy hogy hívják, ott egyeztetgetnek. Mégis csak ezt a politika. a politikai szalont vezetni, ami a Friderikuszt illeti... Ha Magyar Péter megbukik, de csak kérdezem, ha Magyar Péter megbukik, szerinted ki fogja vezetni ezt a másfél millió embert? Mert ott lesz egy kereslet. Én megpróbálom kínálni magamat. Nem, Na, nem, jól, meg. nem, nem, nincs mit megbeszélni. Uh... De ő, ő csinált velem egyszer egy interjút. Ő volt az egyetlen, aki, vállal, aki megcsinálta velem legalább az interjút, azok után, hogy az egész magyar sajtó megírta rólam, hogy engem megerőszakoltak. Ez mikor volt? Hát 2004-05 környéken. 20 éve. Na, hát akkor most meg én csináltam az egyet, morabban, de, lehet, de, ahhoz, de, de... És Frédéric, de, nagyon sokra becsülöm. De, de az rendben van, de miért? De a a kifíve az az én nézémet. tessék? A kiflikkel eljátszottad az én, mm, mi ez, tiszteletemet. A kiflikkel? a persze. Nem te voltál, aki kérbe ment a boltba? Na, még egyszer. Fialajános. János. Igen? Hogy én mit csináltam? Nekem azt mondták, amikor idejöttem, hogy azért lejöjjek ide. Mert? Mert hogy te a kiflikkel hadilában állsz. A kifli a szó szerint a kifli. boltba voltál, kiflit vettél, vagy palizerrel, vagy nem tudom valami ilyesmi. Történt. És? Semmi. De, de mi, milyen problémáim lennének nekem a kiflikkel? Hát neked nincsenek, nekem nézett ki hülyén az a történet. De mi volt a történet? De nem akarom mondani, ezt a végénképperelsz. De de, de mondd már el. Én annyira szeretem a magammal kapcsolatos történeteket hallgatni, amire én nem is emlékszem. De, de De aztán utólag rájövök, hogy mégiscsak igaz. De akkor befejezem még mielőtt Romitánál, hogy a Friderikuszról csak azt tudom neked mondani, hogy gyerekkoromban nagyon hosszú ideig akartam más lenni, mint aki vagyok. Én most már senki más nem akarok lenni, csak az, aki én vagyok. Na, ezzel vagyunk itt. De így aztán nem, tehát nem a nem van szó. Szabó Bálincs se akarok lenni, Chamberlain se akarok lenni, Putyin se akarok lenni, Orbán Viktor Trump és Artur Rubinstein se szeretnék lenni, Leonard Bernstein se szeretnék lenni, de az és az a Kocsi Zoltán se és örülnélek, én biztosan, hogyha ezt a műsort ezt mondjuk nem tízezer követő néznémek, hanem... De ennek nincs köze. Ennek nincs köze a Fiderikushoz. Hogy van ez a történet, aki flív a? Kiflíve? Fogalmam sincsen. Me köny Könyörgöm, meséld el. Nem biztos meg nem si Biztos, hogy nem foglak beperelni. Meséld már el. Neked elmesélem, de a né, De nem meséld el. Legy De nem szeretek. Elkezdted? Fejezd be. Úgy van Ennyi. egyén de meséld már. Hallottam róla rosszat. De, de mesélsz. Azt de, de lehet, hogy igaz, csak meghallgatnám. Nincs kockázata. Kifidopási Aztán... ügybe keveredtél, ezt mondták nekem, hogy parizert nem várt, nem fizették ki, nem tudom már melyik volt a kettő közül, mert hogy annyira nem volt pénzed, vagy, vagy lehet, hogy elkezdted elni a kifizet meg a parizert, nem tudom, valami ilyesmi. Hát akkor ebben csalódást kell okoznom, ilyen de, nem mondod, volt. Ilyen. Jó van, nem. látod? Ahogy nem, Ahogyan engem elraboltak, ugyanúgy te se loptál ki életedbe. Nem, nem loptam. Na, akkor meg a kettőt Mit hallunk a művész úrtól? Hát bármit, amit a technika ördög elbír. Hát. Ma lesz úszás Legyen? Ne, figyelj! Nyilván lesz. Ahogy hogy És utána mit csinálsz? Hogy száradsz meg? Hát, Törülköző. És még egy, mi, mi, miért ülsz be a Fidesz frakció mögé a közgyűlésen, a fővárosi közgyűlésen? A főjegyző ott adott helyet. Tudod, hova ültem először? A magyar péterékhez. Aztán közölték, hogy a magyar péterék... Mondom, Na de, a de a közben a Fidesz meg azt szerette volna, hogy onnan üljél el. Hát, oké, csak megint ugye, megint a... a, a hogy kerül a csizma az asztalra, ez már a vége volt a történetnek. Azzal indult, hogy bementem, és gondoltam, hogy a Fidesztől legtávolabb, leülök jobb oldalt Leültem, erre közé... De ott van a vendégeknek helye, mi nem a vendégek helye, mi nem ott, ott úgy, ahol egyébként a karzaton lehet ülni. Mert -e? nem mondta senki, hogy nem lehet máshol menni. Hát oda, oda mentem, nem, nem, nem, nem. És a kocsi játszana, és nem lenne ott éppen a kotalapozó, akkor beülnél kotalapozónak? Lehet, igen. Nagyon Na jó Oké. Okay. Nincs több kérdés, mi? Nem, csak azt akartam neked mondani, hogy a régi fiala János lehet, hogy azt mondta volna, hogy fülre meg, de én nem vagyok brahista. Jó. Már nem vagyok. Én sem. Brahiból nem csinálom, de rendszerváltás érdekében bármit. Még akár egytől törnyőzöm is ma. Sok sikert a miniszterelnökséghez. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet.